Залишивши його сидіти в порожньому залі, я вийшов на вулицю з почуттям полегшення від того, що розмова закінчилася. Отож, що ми маємо? Я отримав підтвердження того, що Якубович з незрозумілого мені милосердя лікує алкоголіків у борг. Ще й, можливо, влаштовує їх на роботу. Цікаво. Навіщо? Ну, його ще можна було б зрозуміти, коли б він їм гроші під відсотки давав. Але ж ні, це не так. Цікаво. Залишалось піти до нього і з'ясувати все особисто. Я повернувся до авто і уважно оглянув себе в бічне люстерко. Вигляд – те, що треба. Дводенна щетина, добряче відросле нечесаний не волосся, вицвіла джинсова куртка, яка вже давно вийшла з моди. За хвилину я вже відчиняв вхідні двері.